Terme via dolorosa is min of meer die focus vandag en volgende week waarover ek een bykie met jou wil gesels. Dit beteken die weg van smarte en eindelijk verwijs dit baie meer specifiek na die leidingsroute van Jesus Christus op pad na sy kruise toe. Maar achter die skerms was daar in die joodse kultuur terwyl dat Jesus na die slagpale gelei is was dit min of meer die selfde tyd wat een lam voorbereid is om geslacht te word, en die hele Joodse kultuurse focus was op hierdie lammieke, wat het doen gehad het met Godse versoening en vergifnis vir die volkse sonde, en hulle het teruggedink aan hoe dat die Heere hulle verlos het in die verlede uit die Egyptiese oorheersing. Maar terwijl die volkse aandag daar was, was God bezig om verlossing vir die hele aarde te bewerk, dier sy seen, Jezus Christus. En ek wil vir een oomlik die vraag vraag. Ek wil vraag, is dit miskien moendlik, dat ons by voorbeeld oor een typische paastijd, so gefokus is op die kruisiging van Jezus Christus, dat ons soms een bykie vergeet, waarmee God achter die skerms bezig was, terwyl dat Jezus gekruisig is. Dis wat ek vandag wil doen. Ek wil vir jou sê, terwyl dat die kruisiging afgespeel het, was daar eindelijk iets anders aan die gang geweest, Daar het iets met jou en my gebeur aan die kruis van Jesus Christus. En ek wil dit vir jou vinnig wees dier op een of twee van die, die gedagtes te focus. Nommer 1, God was eindelijk bezig om sy liefde aan my te bewys dier die proces waar dier Jesus Christus aan die kruis gegaan het. Ek lees gerust vir jou uit Ephesians 2 vers 4 en 5 dan sal jy die bewys daarvoor daar kry. Hy sê, God wat ryk is in barremhartigheid, het ons dier sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het. Toe ons dood was dier ons misdade, het hy ons levend gemaakt saam met Christus. Uit genade is jylle gered. Dit beteken, dat in die kruisigingsverhaal Sien ek en jy die kruisiging van een man en glo ons in die opstanding van een man. Maar in hierdie hele story, as jy om net omkeer, sien jy eindelijk iets anders. Jy sien die passie van een jimmelse vader, wat so lief vir jou is, dat hy bereid was om hierdie prijs te betaal, namelijk om sy sien kruis toe te stier. Dis interessant dat in die Amplified vertaling, hulle dit vreselik mooi vertaal het, wanneer daar staan, God is so rich in his mercy en ansele en hakies, in order to satisfy the intense love with which he loved us. He made us alive. Met ander woorde, ek wil jy moet vandag weet, God het jou nie lief, omdat hy jou jammer krij nie. God het jou lief, omdat hy een commitment aan ons self het. Een intense liefde waarmee hy ons liefgehad, het, was die motief gewees, vir die prijs wat hy in Christus betaal het. God sien genoeg waarde in jou raak, dat hy die hoogste prijs sou betaal, en ek wil jy moet vandag weet, dat mense per die meeste liefde nodig het, wanneer hulle die, die minste verdien. Hoor net gauweer wat het ek nou gesê, mense het soms liefde die meeste nodig, wanneer hulle die, die minste verdien. En die bybel beskryf daar, nou, dat terwijl het ons nog dood was, Toe ons die minste dit verdiene dat hy ons moet liefheed, God sy liefde aan ons bewys, omdat hy een intense passie vir my en jou het. Ek het achtergekom, liefde is die sierstof wat my siel laat aasmal, laat floreer, En God weet het, en daarom het hy nie net sy sien kruis toe gestuur nie, hy wil het dat ek en jy na die kruis moet kyk, die verhaal van die kruise ging, en die opstanding, en hy wil het, ons moet het drie verder as dit sien, en ons moet hoor hoe dit dreen oor hierdie aarde, so lief het God in die wereld, dat hy sy sien gegeet. Met ander woorde, ek en jy moet weet, soos wat iemand dit in, a, in, in jare terug in Engels geskryf het, Lord, you loved me more than you love yourself for you have laid down your life for me. As ek daarna luister, dan vraag ek die vraag vir jou, daar waar jy sit en luister hierna, kan jy dit recht kry om nie net kognitief te dink oor Godse liefde nie, kan jy dit recht kry om 1 tree verder te gaan, soos wat het in die VCS 3 beskryf word, en is weer die Amplified Bible wat het fantastisch vir ons neerpen. Um, Paulus bid daar dat ons die liefde van Christus sal ken, Die Ken kenda beteken to know practically through experience for yourself. Ek vraag vandag die vraag, kan jy dier jou eie ervaring prakties dit proe en dit beleef God is lief vir my? Ek lees dit hier net in die bybel nie, maar hierdie liefde wat ver meer is as blote kopkennis, dit is ervaringsliefde, Hoe beleef een mens Godse liefde prakties? Ek onthou een paar jare terug, het ek die liefdestale ontdek en ek het achtergekom dat die liefdestale amper vir my een manier gee om dit prakties te kan verstaan. God bewys sy liefde aan my, net soos wat mense hulle liefde aan mekaar bewys, want ons het net lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Met andere woorde, my vermoe om liefde te gee, is een reaksie op sy liefde na my toe. So as ek liefde gee, byvoorbeeld met kwaliteit tyd, ek stel myself beskikbaar vir die mense, vir wie ek lief is, dan wil ek heen, moet jy vandag hoor, hoe dat God vir jou sê, hy wil jou lief hee, met kwaliteit tyd. Dit beteken, jou diepste behoefte, is dat iemand vir jou beskikbaar moet wees. Toe jy gebore is as babiekie, was daar een medische personeel en jou ouwers beskikbaar geweest om jou te ontvang en jou lief te hee. Dit is ons eerste behoefte as een klein mensie, is dat daar iemand van my beskikbaar moet wees. En God weet het, hy weet dat ek het die rest van my leven gaan nodig hee, en daarom het die Engel gesê, sy naam sal Emmanuel wees, wat beteken God is met jou. Ek wil vir jou vandag vraa, kan jy op een maandag en op een dinsdag, kan jy dit proe, kan jy dit beleef, hoe dat God sy liefde, wat hy aan die kruis aan jou bewys het, prakties maak, dier dat jy voel en sien, dat hy vir jou beskikbaar is, dat hy vir jou sê, roep my aan, as jy in die dag van onheil is, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer, en um, hy, hy nooi mense, om sy liefde prakties te maak, dier te weet, hy is vir hulle beskikbaar. Die tweede liefdes is fysische aanraking en koestering. En so is ons behoefte na, na aanraking, byvoorbeeld, baie interessant, dat as 'n babiekie nie vastgehou word nie, as hy nie die fysische aanraking beleef nie, dan kan een mens letterlijk doodgaan, as gevolg van die gebrek aan fysische liefde, dis ons behoefte na koestering, en God weet dat ons koestering nodig het, in Psalm 103 vers 13 is een fantastische skrifgedeelte wat sê, soos een vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heere hom oor ons. Ek wil vandag vir jou vraag, weet jy dat God jou wil tyk hier net vasthou? Bijvoorbeeld wanneer ek bid, of wanneer ek bezig is om 'n liefdeslied vir hom te sing, in een tyd van ontbidding, en een mens beleef sy teenwoordigheid, en jy voel die nabijheid van die Heere, dan wil hy jou herinner, dat hy per ty behoefte het, om jou net vast te hou, dit is een emotionele ervaring, waar ek weet, ek word gekoester, hy hegt soveel waarde aan my, dat hy my veilig wil laat voel, per in my moeilikste omstandighede, Deur ander mensense gebede, kon ek voel, God hou my vast, so ek vraag vandag vir jou, om nie net kognitief te dink, oor Godse liefde nie, maar weet jy, Prakties dat hy vir jou beskikbaar is. En nummer 2, weet jy dat hy jou wil koester. En weet jy nummer 3, opbouwende woorde is, Bijvoorbeeld die derde liefdestal. En elke van ons, soos wat ons groter word en ouder word, Het ons een behoefte dat iemand ons sal aanmoedig. Dat is een vreselijke mooie Engelse woord, Dit is die woord affirmation, Of die woord affirm. Iemand wat my bevestig, Iemand wat vir my sê, Mooi man, jy het goed gedoen, Dit is fantastisch. En ek doen dit ook met my kinders. Elke klein dingiekie wat hulle recht doen, is een mens opgewonde, en elke klein triekie wat hulle gee, al gaan het sikkelend, ons is bezig om hulle aan te moedig. En so is die jylle skrif, die jylle bybel sê, 2 Timotheus 3 vers 16, is dier God ingegee en is nuttig om jou te leer en jou terecht te wees en jou te onderwees met ander woorde, om jou te affirm, om jou te bevestig en jou te help om die rechte tree in jou leven te neem. God bemoedig jou dier met jou te praat so as jy in die situasie sit waar jy van vraag, heren Ek het die raad en die inspraak nodig en jy bid en God geef jou een antwoord of het door mense kom, of uit die Bijbel uit, of door die natuur, wat ook al die geval is. Die oomlik wat die Heere met jou praat, moet jy dit onmiddellik vertolk. Hy bewys sy liefde aan my met opbouwende woorde. Daar nog twee liefdestale. Die vierde ene is geskenke. Ons gee geskenke vir mense vir wie ons lief is. En wat ons doen is, ons sê daardier vir hulle hoeveel ons hulle waardeer wat sy waarde hierdie persoon vir my het, gaan koppel ek dan aan een sentimentele, of aan een dier geskenk, of iets wat ek wil hee, hylle aan my moet laat dink, elke keer, wanneer hylle die ring dra, of die roosie dra, of die koffiemachine wat ek vir jou gekoop het, elke keer die koffiedrink wil ek hee, moet jy weet, ek is lief jou, ek waardeer jou, en is interessant dat in 1 Korinthus 2 vers 12, die Bijbel sê, dat ons nie die geest van die wereld ontvang het nie, maar die geest wat uit God is, so Ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Met andere woorde, God het geskenke vir jou, en sy liefde maak hy prakties, dier sy heilige geest, wanneer jy sy voorsiening in jou leven beleef, en jy sien, hier is die Heere bezig om net vir my te sê, ek is waardevol vir hom. Betek hier, doen die Heere vir my klein goeikies, wat die groot dinge is waarvoor ek om vertrouw nie, maar is juist in die klein goeikies, wanneer hy daar gebede antwoord, wat ek weet, my vader is lief vir my. Hy het nie net sy liefde aan 'n kruis bewys nie, hy, be, hy bewys dit elke dag aan my, en die laaste liefdestaal is dan dade van diens. So is dit, dat mense, wanneer ek iemand kan dien, dan bewys ek my liefde aan hy persoon, want dis een aksie van eerbied. Ek eer jou, dier jou te dien, of ek vir jou koffie maak, of wat ook al doen. En dis baie interessant, dat die hele story van Jesus, as jy Philippians overstuk 2 gaan lees, dan sê die Bijbel, hoe dat hy homself verneder het, tot op die vlak van een die dienskneg, so dat hy ons vaderse liefde, aan ons kan bewys. Ek wil vandag vir jou die vraag met ander woorde vraag, weet jy, dat die story van die Via Dolorosa, die leidingsverhaal van Christus, is eindelijk nie die story van leiding nie, maar is eindelijk die story van liefde. Die tweede groot ding wat achter die kruisverhaal lee, is die story van vergifnis. As ek vandag met jou praat, dan wil ek jou herinner aan Colossense oorstuk 2 vers 13, waar hierdie woorde staan, jylle wat dood was dier jylle misdade, met ander woorde, onthou nou weer, jy gaan hy weer na een plek toe waar hy beskryf, hoe dat ons dit nie kan verdien, dit wat ons nou gaan kry nie. My oulik wees, en die manier hoe ek my leven orkestreer, kan nie Godse andag kry nie, dis net die prijs van sy Seen Jesus Christus, wat sy andag gekry het. Maar as ek dit ontvang, en daarin glo, kry ek die volle voordeel, van sy liefde vir sy eie sien. God het my meer lief as homself, omdat hy homself vir my oorgegeet. Kom ek lees vir jou verder. Jy was dood dier jou misdade, en deur die onbesnedenheid van jou vlees. Maar hy het jou saam met Christus levend gemaakt, dier dat hy wat gedoen het. Hy het jou misdade vergewe, en een skuldbrief, teen my, wat met sy inzettingen my vijandig was, het hy uitgedelg en weggeruim dier het an die kruis vast te spyker, an die kruis vast te naal. Ek is oortuig daarvan, dat ons betek hier sit met skuldgevoelens, wat subtiele leens van die vijand is, om afstand tussen my en God te bring. En ons leef nie met hierdie waarheid, in hoe ons met om praat, en hoe ons met om werk, hierdie waarheid, dat ek vergewe is van al my sonde, an die kruis nie dat iets aan die kruis met jou gebeur, wat jou gereinig het van Godse perspektief af, wat jou skuld aangespreek het, en het uit die pad uit uitgevat het. Dit baie interessant, as jy na die skrifgedeelte kijk, dan sê hy, daar was een skuldbrief, en ek en jy is baie bewus van die skuldbrief, ons is bewus van ons foute, selfs die goed wat ek hierdie week gedoen het, waarover ek skuldig voel en slecht voel, al die goed trek my handig om, En David skryf op een stadium en hy sê, hierdie sonde is constant voor my, want dit is precies wat die vijand met jou wil recht kry. Hy wil jou focus naal kry. Maar nou sê die Bijbel dat iets gebeur aan die kruis, waar God hierdie, hierdie skuldbrief, wat jou vijandig was, met andere woorde, jy verdien het om doodgemaak te word, vir dit wat jy verkeerd gedoen het. Maar dat iets in Jesus gebeur, wat, dan gebruik hy twee woorde, wat hierdie skuldbrief uitgedelg en weggeruim het, Dis asof hy praat, soos wanneer ons betuik hier praat, van een ronde cirkel. Jy weet, dis amper een dubbel gedachte, een ronde cirkel, ek meen, een cirkel kan niks anders dan rond wees nie. Hy is uitgedelg en hy is weggeruimd, hy is opgefrommel, is uit die pad uit. God kan nie meer focus op jou sonde nie, as gevolg van Jesus Christus. En ek gaan het nou weer vir jou wees, uit die woord uitmaak, wil jou net na een van die meest bekende skrifgedeeltes toevat. Ondou jy Johannes 3 vers 16, ja verseker onthou jy hom, ons ken hom uit ons koppe uit. Maar my vraag is, ken jy jou 3 vers 17? Vers 16 sê, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boore seen gegeet, so dat elkeen wat om glo in die verloore gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Hoor nou wat sê vers 17? Want God het sy seen in hierdie wereld gestuur, nie om die wereld te verwoordeel nie met andere woorde nie om die skuldbrief weer uit te haal, en ons te herinner aan elke fout wat ons gemaakt het nie, maar dat die wereld dierom gered kan word, dit is heel te een ander vertrekpunt, wanneer God aan jou denk, as wat ons typies geleer is, van hoe bewus ons van ons sonde moet wees, God is meer bewus van jou waarde, as van jou sonde, en ek wil hee dat jy vandag, psalm 103, moet inslikken om indrink, God is lief vir jou, en die bybel sê, so ver as wat die ooste van die weste verweider is, so ver verweider hy ons sonde van ons af. Ek het hierdie skrifgedeelte altyd verkeerd gelees. Ek het gedink daar staan, so ver soos die ooste van die weste verweider is, verweider hy ons sonde van hom af. Met ander woorde, hy draai sy rug op ons sonde, en het is ver weg van hom af. Nee, nee, nee. Die Bijbel sê eindelijk, as jy, jou self in hierdie ene hand van my sit, en jou sonde in die andere hand, dan doen God iets met jou sonde, hy trek het weg van jou af, tot so'n punt, waar hy eindelijk nie gelijk vir al kan kyk nie, hy moet een kese maak, in die Nieuwe Testament is die story, die story van die Via Dolorosa, die story van die kruis, is die story van een God in die Himmel, wat vandag vir jou sê, Ek wil nie vir jou sonde kyk nie, want ek kan nie. So ver as wat die ooste van die weste is, nou vir my, ek sal redelijk skeel moes wees om gelijk links en rechts te kyk. En as ek net die grap nie vir die oomlik kan maak, dan is het asof die Heere sê, luister, ek is nie, ek kan nie so wees nie, ek kan nie skeel wees nie, ek kan nie links en rechts kyk, as jy net, het is net die so. Wat ek eindelijk probeer sê is, hy sê, ek kyk vir jou, en ek kan nie gelijktydig vir jou sonde kyk nie. My vraag vir jou daar waar jy sit vandag was, nommer 1, Kan jy sy liefdestale beleef? Kan jy beleef hoe God vir jou prakties lief is? Nummer 2, kan jy vandag daar sit en sê, Heere, ek gaan ophou om met jy te praat oor my sonde. Ek gaan nou omdraai en met my sonde begin praat oor my God. Dis wat ek vir jou wil vraag. Kan ek het net wie vir jou sê, dit is so'n belangrike gedachte, want in ons gebede gaan ons baie keer na die lysie toe, een skuldbrief, waar ons sê, oe heer, ek is jammer, ek het hierdie gedoen, ek is jammer, ek het jammer. Terwijl dat die Nieuwe Testament sê, ek en jy moet leer om ons beleidings van ons geloof na ons foute toe te vat, waar ons vir ons foute begin sê, Daai ongeduld wat ek nou hier sien, dit is nie wie ek is nie, want ek hoef jou sê, ek is geskep in Godse beeld, in Godse gelijkenis, en my vader, een van die vruchte van die geest is langmoedigheid, dit is my vrucht, dit is wie ek is, dan praat ek met my sonde oor my God, oor wat hy vir my gedoen het aan die kruis. Die skuldbrief is uitgedelg en God het iets gedoen wat vergifnis na my en jou leven toegebring het. Die laatste gedachte waarby ek wil stil staan, is dat in die leidingsverhaal, in die Via Donorosa, sien ons die story waar um, Pilatus staan en hy was sy hande in ons kult. Hy het geweet wat die rechte ding was om te doen, maar hy het daai dag sy rug gedraai op die rechte ding wat hy moes doen. En sy hande in ons gewas. En so is dit vir my verstommend, dat patie keer in my leven en in, in, my, in jou leven, vermoed ek die selfde, kan ons bewus wees van Godse liefde, en selfs bewus wees dat hy ons vergewe het. Maar nog steeds sit ons patie keer binnen, binnen in gevangenesskap, ons sit in een tronk van onvergifnis, waar ander mense bijvoorbeeld goed aan my gedoen het, En ek weet God is my lief en ek weet hy het my vergewe, maar nog steeds is ek op een moeilike plek in my leven omdat ek nie verantwoordelijkheid neem om die rechte ding te doen, namelijk om om te draai en die story van die kruis ook my story te maak waar ek ook op een plek kom, soos Jesus aan die kruis uitgeroep het, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, het ek en jy nodig om die vrijheid van die kruis van Jesus Christus in besit te neem, dier om te draai en vergifnis te begin uitdeel, ooral in ons leven. En so wil ek vandag vir jou vraag, om vir oomlik te denk, oor Lukas hoofstuk 6 vers 37, waar daar staan, spreekvry en julle sal vry gespreek word met ander woorde, soos wat ek ontdek God is lief vir my en hy het my vergewe moet ek nou omdraai en mense begin vry spreek. die woord spreek vry, die woordkie wat al gebruik word beteken to release beteken to send away it means to divorce, met ander woorde om te sky, net soos wat God my waarde wat hy aan my heg sky van my sonde, so ver soos die ooste van die weste Ek jou vandag uitdaag om te gaan dink, waar is daar mense in jou leven waar jy hulle foute en wie hulle vir jou is nog steeds getrouw het met mekaar. En wat baie interessant is, is dat Nelson Mandela by voorbeeld gesê het, Resentment is like drinking poison and expecting it's gonna kill your enemies. Komende van Mandela, dink ek, kan hy met gesag praat oor hierdie onderwerp, en ek wil vandag vir jou sê, wees versichtig, want, deur dat jy nog dinge teen ander mense hou, is dit waarschijnlijk die waarheid, dat jy die meeste lei, onder dit wat al gebeur het. As ek jou uitdag om te vergewe, dan vraag jy nie om te vergeet wat mense gedoen het, nie. Vergifnis is om te sky, vergifnis is een actieve kese, dat ek jou my focus gaan maak, en wie jy vir my is, en wat jy vir my beteken. Ek meen, Ek het ook al gehad dat mense geld by my steel en ek het ook al gehad dat mense slechte goed van my sê en van my skinner, maar elke keer maak ek hier die kese. As ek het alles kan opsom, het ek een begeerte dat jy en ek een studie sal maak van die Via Dona Rosa en ons sal kyk na Jesus' leidingsverhaal om hier drie ontdekkings te maak. Nommer 1, God is intens lief vir my. Nommer 2, God het my totaal vry gespreek. Nommer 3, God bemachtig my om in vryheid te leef dier constant ander mense ook vry te spreek. Mag sy leidensverhaal oorwinning na jou lewe toebring.